Kapitola 31. Zkouška ohněm. Když se měl zpátky svou loutnu, zbytek mého života se vrátil do vyježděných kolejí. Práce v řemeslech byla snažší. Propoloval jsem hodinami. Dokonce i Elodynovy přednášky, jako by dávaly smysl. Se světem v srdci jsem navštívil Simona v budově alchymistů. Otevřel mi dveře na zaklepání a pozval mě dál. Fungovalo to, oznámil mi vzrušeně. Pomalu jsem za sebou zavřel. Simon mě zavedl k pracovnímu stolu, kde stály řady lahví, skumavek a plynových ohřáků. Hrdě se usmál a zvedl mělkou nádobku, v jakých se uchovávají líčidla na tvář. arty. Ukážeš mi to? Zeptal jsem se. Sim zapálil malý hořák a plamen olizl dno mělké železné pánvičky. Chulku jsme tiše stáli a poslouchali, jak sičí. Mám nové boty, prohodil Simon nezávazně a zvedl nohu, abych je viděl. Hezké, pochválil jsem automaticky. Pak jsem se zarazil a podíval se pořádně. Jsou to cvočky? Přeptal jsem se nevěřícně. Jízlivě se usmál a já se uchechtl. Železná pánvička se zahřála, Sim očruboval víčko nádobky, přetiskl bříško ukazováčku do průhledné hmoty uvnitř. Pak s mámnutím ruky přitlačil špičku prstu na horkou železnou pánvičku. Polekaní jsem ucukl. Sim se hrdě usmál a vyčkal podobu jednoho dlouhého nádechu, než prst odtáhl. Neověřitelné, hlesl jsem. Vy hoši tady provádíte šílené věci. Teplný štít. Ne, opravil mě Sim vážně. Tak o tom nemůžeš uvažovat. To není štít. Není to ani izolace. Spíše je to další vrstva kůže, která schoří, dřív než se tvoje skutečná kůže zahřeje. Jako když máš na rukou vodu, řekl jsem. Sim znovu zavrtil hlavou. Ne, voda vede teplo, tohle ne. Takže to je přeci jen izolace. Tak dobře, pravil jsem popuzeně. Měl bys zavřít půsu a poslouchat. Tady jde o alchymii. Ty o alchymii nic nevíš. Dobře, udělal jsem smířlivé gesto. Dobře. Tak to řekni. Řekni, o alchymii nic nevím. Probodl jsem ho hněvivým pohledem. Alchymie to není jen chemie plus něco málo navíc, řekl. To jest, když mě nebudeš poslouchat a uděláš si vlastní předčasný závěr, budeš úplně vedle. A mrtvý k tomu. Nanechl jsem se a vydechl. Tak jo, povídej. Musíš to rychle rozetřít, vysvětloval Sim. Budeš mít jen asi deset vteřin na rozetření podokou a předlochtích. Ukázal zhruba do poloviny předloktí. Nesetře se to, ale oslabí se účinnost, když se budeš třít moc silně. Obličeje se vůbec nedotýkají. Nedloubej se v nose. Neprotídej si oči. Nekousej si nechty. Je to trochu jedovaté. Jak moc, zajímal jsem se. Nedbal na mě, zvedl prst, který předtím tiskl na horkou pánvičku. Není to jako ochranné rukavice. Jak mne to vystavíš horku, Začne vrstva odhořívat. Vydává nějaký pach? zeptal jsem se. Něco, co by mě prozradilo? Ne, vlastně to ve skutečnosti nehoří, mi jde o rozklad. Na co se ta látka rozkládá? Na různé věci, ocekl Simon popudlivě. Na no složité sloučeniny, které bys nepochopil, protože ty o alchymii nic nevíš. Vdechování je bezpečné? Položil jsem jinou otázku. Ano, jinak bych ti to nedával. Je to starý recept. Vyzkoušený a platný. No a protože to nepřenáší teplo, tvoje ruce přejdou z pocitu chladu přímo do žáru. Upřel na mě pronikavý pohled. Radím ti, abys přestal sahat na horké předměty dřív, než se látka spotřebuje. Jak poznám, že už je skoro spotřebovaná? nepoznáš, odvětil prostě. Právě proto ti radím použít něco jiného než holé ruce. Úžasné. Při smíchání s alkoholem vzniká kyselina, ale jen slabá. Můžeš mít dost času smíci to. Pokud se smíchá s trochou vody, třeba s tvým vlastním potem, nevadí. Ale když je té vody moc, řekněme třeba stoku jedné, může vzplanout. Aha, po smíchání s močí se změní v lahodné cukroví, že? Zasmál jsem se. Sadil se s Vilem, že ti tohle všechno zbaštím? Nic se nemůže stát hořlavým, když to smícháš s vodou. Sim zúžil oči. Zal prázdný tyglík. Dobře, pravil. Naplň tohle. Pořád s úsměvem jsem došel k dóze v koutě. Byla stejná jako ty, co jsme měli v řemeslech. Pro naše aplikace je čistá voda také důležitá. Obzvlášť, když člověk míchá jíly a chladíkovy, které nesmějí být ničím znečištěny. Nalil jsem do tyglíku trochu vody a přinesl jí Simovi. Ponořil do ní špičku prstu, zakroužil jim a vodu přelil do rozžavené pánvičky. Vyrazil z ní hustý, oranžový plamen, tři stopy vysoký, pak zablikal a uhasl. Sim s tichým cvaknutím postavil prázdný tyglík a vážně na mě pohlédl. Tak to řekni. Sklopil jsem zrak na nohy. O alchymii nic nevím. Tím potěšeně přikývl. Správně, kývl a obrátil se zpátky ke stolu. Tak si to probereme ještě jednou.